Bantzareti ezpiskat zuen berbaroa, egitasmoa orkesteko eta mengurien daikin pagtekatzeko. Laburki, ezpikatzian aldi uzue, zer den egitasmo hori eta zer den hundikaldu den olako naikeria, itzarena eta elkegizketarena. Bueno, eh, bai elegeretan nik eh, biok egizarte, eh, eh, elkarrizketaren praktikan eh, ba, hainbat urte dara ere bai. Eh. Halakogun dinamizatzen eta dena. eta orduan e, ba, etorri zitzaigun bururare bai aber berbaroa ber, berba egiteko aroa garaia da. Horrala e, or, uste du guk e, ba, e, testo inguru berri edo berritzaile baten e, gaudela eta euskadienta. Orduan e, gure ideia da e, epeluzera edo ea lotu dezakegun e, e, anitz den talde bat e, euskaraz... E, a gara beintzat bai Euskar, Euskararekin euskarare klasikoa hori gure hizkuntza eta talde horrekin ba, noizean behin urte baten pean edo ea lortu dezakegun, ba hiru lau aldiz elkartu eta urekin sakondu pizka bat e, ba ba elkarrizketa zerriburu zerriketa hasiera ba, baten beintzat bai e, nola hobetu edo nola sustatu edo nola bultzatu elkarrekin hitz egiten ditugun eraiketa jarrerak ez uste dugu hori importantea dela, eh? E, jendeak elkarrizketa zaten dugunean ba, gauzer berdinak ulertzen ditu eta gauzer berdinak egiten ditu. Orduan, e, behar bada ba, esindugu posatu denok e, elkarrizketa zaten dugunean denok berdin ulertzen dutela hori. Orduan, ze batik egiten elkarrizketa bat, elkarrizketari buruz ulertzeko zer, zer, zer, zer nahi dugu esatea elkarrizketa zaten dugunean. Ez? Eta ustu, Hori halako testu inguru berritzaile baten aurkitzen garenean eta hainbat lekutan e, munduan zer horrela ikusi du ere bai. E, galdera proposa dala. Galdera proposa nola erremantzen gara ez ohiko hoiekin ezagutzen ez ditugu hoiekin e, bezala pentsatzen ez duten hoiekin eta gure artean ere bai, ez? Eta orduan e, orri guzti dugu inportantea dela denboratxoa tematea horri. Zen ustez, galtzen da hori, e, elkar izketa hori kultura azkenan hori ez dugu lan zen egin. E, inportantea da, zentzat hori ere. Bai hori er. ba, horla dirudik, gertatzen ari dela azken urtetan gero eta askarkia hor. Elkarrekin hitz egiteko guneak eskazagoak direla, Gerota makinarekin harreman gehiago dakago pertsonarekin zuzenean gutxiago gerota ondo dago Tehnika laguntza ondo dago, gauza batzutarako bai bestea asko saberatxeagoa da, askoz gizakiago egiten gaitu, beharrezkoagoa da, eta itzuliko da, argitago itzuliko ala. Bortarako justuki ibilerak egiten dituzue, eh? zer da, ibiltzeak laguntzen du, elka egizketa edo? Eh? Ba, bai, guzti dugu ibilerak eh, asmatu dugun itz bat da, eh? ibili eta eta bildu, ibilerak. Eh? Orduan, guretzako zora garri bat da, zola e, saldi bat eukitzeko, zek e, i, biltzen goazen araberan gaiak berak aurrera aramaten gaitu. Gaiak gure horrean doa eta gu gaiaren atzetik da hor mugimendu bat dago. Ba, esperientzia bat da, oso kiri esperientzia bat. Zer da zuen lana azkenean, elkezketa gutatik zerbait biltzen duzue, zerbait grabatzen duzue, ortik zer ateratzen duzu? Bueno, Erduko ez zeberz grabatzen, ez? E, bai noski gu hartzen ditugu eta e, e, oza, guretzako ba, ikerketa antzeako prozesu bat ere da, guretzako, ez? Zer guk ere badakagu gure gure galderak, ez? Orduan gure idea da hor ba, galdera ipiniko dugu eta ikusiko dugu zer gertatzen den galdera horrekin. Ikerketa ekintza jarrera badakagu, ez? Bizitzarekin eta lanarekin ere bai.